143. Tehnicile yoga. Primele două grupe de practici, Yama și Niyama, constituie preliminarii indispensabile oricărei asceze. Există cinci înfrânări: Yama, ahimsa sau a nu ucide, satya, a nu minți, asteya, a nu fura, brahmacaria, abstinența sexuală și aparigraha, a nu fi avar. Asteya se scrie: A -S -T E Y A Vrahmakaria se scrie v a h m a K a r i y a Aparigraha se scrie A-P-A-R-I-G-R-A-H-A -a -a -a. Înfrânările nu procură o stare yogică, ci numai o stare purificată superioară celei profane. Paralel cu acesta, yoginul trebuie să practice niyama, adică o serie de discipline corporale și fizice. Curățenia, seminătatea, asceza, tapas, studiul fizicii, yoga și efortul de a face din Dumnezeu, Ishvara, motivul tuturor acțiunilor lui, constituie disciplinele, scrie Pata Nota 8. Curățenia înseamnă în același timp purificarea interioară a organelor, asupra căreia insistă mai ales Hatha Yoga. Seninătatea implică absența dorinței de a scori nevoile existenței. Tapasul în a suporta contrariile, de pildă caldul și frigul, etc. Închei nota. Abia când se practică asana, începe tehnica yogică propriu-zisă. Asana înseamnă postura yoghină binecunoscută pe care Yoga Sutra 2 Roman 46 o definește ca fiind stabilă și plăcută. Este vorba de una din practicile caracteristice ascezei indiene, atestată în Upanishade și chiar în literatura vedică. Important este a menține corpul în aceeași poziție, fără efort, numai astfel asana înlesnește concentrarea. Postura este perfectă atunci când efortul de a-o realiza dispare, scrie Viasa. Cel care practică asana va trebui să facă efortul de a suprima eforturile corporale naturale. Asana este primul pas în vederea abolirii modalităților specifice existenței umane. La nivelul corpului, asana este o eca grata concentrare într-un singur punct. Așa cum Eca grata pune capăt fluctuațiilor și dispersiei stărilor de conștiință, la fel asana pune capăt mobilității și disponibilității corpului, reducând multitudinea pozițiilor posibile la o singură postură imobilă, hieratică. De altfel, tendința către unificare și totalizare este specifică tuturor practicilor yogice. Scopul lor este depășirea sau abolirea condiției umane, rezultantă a refuzului de a ceda înclinațiilor naturale. Dacă asana ilustrează refuzul mișcării, pranayama, disciplina suflului, este refuzul de a respira ca majoritatea oamenilor, adică în mod aritmic. Respirația omului profan variază fie în funcție de împrejurări, fie în funcție de tensiunea psihomentală. Această neregularitate produce o periculoasă fluiditate psihică și, prin urmare, instabilitate și diseminarea atenției. Poți deveni atent făcând efort în acest sens, dacă efortul pentru yoga este o exteriorizare. Se încearcă deci prin intermediul pranayamei suprimarea efortului respirator. O respirație ritmată trebuie să devină un lucru automat pentru ca yoginul să poată uita de respirație. Un comentator tardiv, Boja, observă că există întotdeauna o legătură între respirație și stările mentale. Această respirație este importantă. Relația care unește ritmul respirației cu stările de conștiință a fost, desigur, verificată experimental de către yogin din cele mai vechi timpuri. Foarte probabil această relație le-a servit drept instrument de unificare a conștiinței. Ritmându-și respirația și încentinindu-o tretat, poate pătrunde, adică verifica experimental și cu toată luciditatea, anumite stări de conștiință care, în stare de veche, sunt inaccesibile și în special stările de conștiință care caracterizează somnul. Ritmul respirator al unui om care doarme este mai lent decât al unui om în stare de veghe. Realizând prin pranayama acest ritm al somnului, yoginul poate penetra, fără ca să renunțe la luciditate, stările de conștiință proprii somnului. Psihologia indiană cunoaște patru modalități ale conștiinței. Conștiința diurnă, aceea a somnului însoțit de vise, aceea a somnului fără vise și conștiința cataleptică, turia. Se scrie t -u I, y, a. Fiecare din aceste modalități de conștiință este în legătură cu un ritm respirator specific, cu ajutorul pranayamei, adică prelungind din ce în ce mai mult expirația și inspirația, scopul acestei practici fiind acela de a lăsa un interval cât mai lung posibil între aceste două momente ale respirației. Yoginul poate așadar trece fără discontinuitate de la conștiința în stare de veche la celelalte modalități de conștiință. Nota 9 Ritmul de respirației se obține printr-o armonizare a celor trei momente, inspirație, expirație și reținerea aerului. Prin exercițiu, yoginul poate să prelungească destul de mult fiecare din aceste momente. Scopul pranayama, fiind o suspendare cât mai îndelungată a respirației, se începe prin a se opli suflul timp de 16 secunde și jumătate, apoi 35 de secunde, 50 de secunde, 3 minute, 5 minute și așa mai departe. Ritmarea și reținerea suflului joacă de asemenea un rol important în practicile daoiste, la misticii musulmani și în metodele de rugăciune ale călugărilor Isihast. Închei nota. Asana, pranayama și eca grata produc o suspendare a condiției umane, fie și numai pe durata exercițiului. Imobil, ritmându-și respirația, fixându-și primirea și atenția într-un singur punct, yoginul este concentrat, unificat. El poate să verifice calitatea concentrării sale prin pratyahara, termen care se traduce în modul general prin retragerea simțurilor sau abstragere, dar pe care noi preferăm să-l traducem prin facultatea de a elibera activitatea senzorială de legătura obiectelor exterioare. În loc de a se îndrepta spre obiecte, simțurile rămân în ele însele. Pratyahara poate fi socotită drept ultima etapă a ascezei psihofiziologice. De aici înainte, yoginul nu va mai fi distrat sau tulburat de activitatea simțurilor, de memorie, etc. Autonomia față de stimulii lumii exterioare și de dinamica subconștientului permite yoginului să practice concentrarea și meditația. Darana, de la rădăcina D.H.R., a ține strâns, este în fond o fixare a gândului într-un singur punct, având drept scop comprehensiunea. Cât privește meditația yogică, Diana, Patanjali o definește, citez, un curent de gândire unificată, închei. Okay. Yoga Sutra 3 Roman 2 Via adaugă glosa următoare, citez, continuum de efort mental vizând asimilarea obiectului meditației, eliberat de orice alt efort de a asimila alte obiecte. Închei citatul. Nu mai trebuie să precizăm că această meditație yogică se deosebește radical de meditația profană. Diana permite omului să pătrundă obiectele să le asimileze magic. Actul de pătrundere în esența obiectelor este deosebit de dificil de explicat. El nu trebuie conceput nici în formele imaginației poetice, nici în cele ale unei intuiții de tip Bergsonian ceea ce deosebește meditația yogică de coerența sa, starea de luciditate care e proprie și care o orientează tot timpul. Continuum mental nu scapă niciodată de voința yoghinului.